Брюховецький йому заперечив, я б не поспішав, гадаю, що скоро нас війна з паном Ляхом чекати буде, Виговський же з ними договір має, вони тепер свого не попустять, от Богу нам і зможе знадобитися, у нього з мастивними панами свої старі порахунки, гаразд, чорти з ним, а Сірко хто такий, чого він хоче? Знову запитав Золотаренко «Я б не хвилювався за нього Він чудовий воїн хоробрий вощ козацтва, яких мало Та політики з нього нікудишній. Йому б лише за свої звичаї Запорозькі дурнуваті триматися Йому лише би правда От побачите, цей бовдур Лише своє діло зробить Відразу на Січ вернеться Далі татар ганяти буде дав довідку Брюховецький. «Якщо він такий воїн, то чого скоріше із Січі не вийшов разом із барбашем чи палим, спитав Цюцюра. «Кажу вам, бо зазвичай Січовій тримається, а звичай, каже, щоб крові християнської не лити, а натомість бити бусурманів, ворогів Христа». Багато хто з братчиків того трималися – та більшість усе ж на волос тягнула, тому йшли барабаші й, й безпалі тільки з частиною братства. Тепер із сірком весь кіш січевий вийде. Він не потерпить, щоб Україну знову віддали ляхам католикам, кровним ворогам козацтва. Правду хоче відновити, щоб Юрко Гетьманом був, як із самого початку було вирішено. Сумку уважно вислухав товариша, тоді мовив. Нехай буде. Отже, ми вирішили, що Виговського знімаємо, Юрка садимо. Знову йдемо під царя Московського. Залишається вирізати затязців разом із Немиричем. А ще, встряв Бруховецький, треба обговорити, чого кожен із нас хоче, щоб потім між нами свари не виникнуло. Адже за наші труди новий гетьман має нас щедро нагородити, чи не так? Бо ми ж найбільше ризикуємо. Думаю, усім нам у генеральній старшині бути. Або наказними гетьманами, – додав Сумко. Я хочу маєтності деякі собі відбити. Колись хмель, як мою сестру брав, то обіцяв причарці, що добре дасть за неї, ніби дав. Та не те. Я від нього маєтності хотів, а він поскупився, дочкам своїм віддав, Катерині Смілу, а Олені Лисянку. Та скільки донька його замужем за зрадниками, то я маю повне право ці маєтки собі забрати, виклав свої карти Золотаренко. Стривай, брате, мою сестру він також мав. «Мені теж маєтності положені!» – запротестував Сумко. «Та годі вам, брати, тепер нам сваритися не можна. В братній любові жити маємо, бо спільна справа нас пов'язала», – сказав Брюховецький і одняв за плечі спочатку Васюту Золотаренка, потім якима Сумка. «Поклянемося, що від нині до віку в мирій дружбі жити будемо, і ніколи злого не заподіємо один одному. Чи є на то ваша згода, брати? Згода, мов Васюта. Згода, – підтримав Сумко. Розділ 31 Того ж дня Сумко від'їхав до Рамадановського, а Цюцюра повернувся до Переяслава. Ми з Катрею намагалися триматися його, спочатку в тумані, Потім і відкрито. Він якось звернув на нас увагу. «Хто ви такі?» – запитав. Нас прислав пан Золотиренко. «Що, не вірить мені?» – греці з ним. «Будете при мені? Переконаєтеся, що полковник цю цюра слово тримає». Повертати прияславський полк до царя збиралися вже першої ночі. Цюцюра оповістив старшин полкових, а також ліпших козаків та різних міських достойників, що хоче балакати з ними. Це були люди багаті, які стояли твердо за гетьмана і за старшину. План у нього був дуже простий. У полковницькому дворі стояла альтанка серед саду. Туди серед ночі почали запрошувати по черзі тих козаків. Список був досить довгим. Каже, чию сторону тримаєш? Хмельницького чи Виговського? Запитав Цицюра. Він сидів за столом на кріслі. Перед ним на столі був лист паперу. Козак почав глядатись по сторонах. Зачув щось не те. А що? Куди полк, туди і я. Коли тобі буде сказано... Гетьманців врізати підеш? Той знизав плечима. Ти, пане полковник, я козак, скажеш, зробимо. У тебе голова, щоб думати, у нас шаблі, щоб рубати. Підпиши отут і йди додому. Спати не лягай, чекай наказу. Той підписав, пішов. Привели другого. Чию сторону тримаєш? «Царя чи гетьмана?» «Гетьмана, ясна річ. Наш полк завжди за гетьмана стояв. А що?» «Гетьман – твій зрадник. Його рубати треба. Підеш?» Козак оглянувся. «Люди добрі, ви що тут, чорта з'їли, чи що? Гетьман – батько наш. Ми під його буловою в двох битвах билися. Як же його тепер рубати?» «То ти не з нами?» Щоб я став юдою ніколи. Гаразд, йди. Козак плюнув собі під ноги і пішов за льтанки темним садом. Полковник кивнув пальцем своєму наближеному. Той кивнув в свою чергу комусь у кущах. Не встиг козак пройти темним садом і кільканадцять кроків, як позаду нього скущив, вийшла тінь убивці. Тихо свиснула шабля, і впала козакові на голову. Той хитнувся, вибіг другий убийця, перерізав жертві горло, і тіло потягли геть. Тим часом перевели ще одного. Чого це ти, пане полковнику, не спиш ночами та людям не даєш? впитав огрядний дядько. Зажди, Федере, тут я питатиму справа вельми пельма». Скажи, чию ти сторону тримаєш, ляхів чи царя? Коза каже, брови сиві звів. Тобі що, полковнику, памороки забило? Якого в чорта царя? Ми царських псів ще під конотопом до лаби вибили. Це так, але люд знову на гетьмана стає. Не хочуть козаки, щоб ними знов пани ляхи верховодили. То чия ти сторона? Полковнику, чи ти справді здорів? Скажи, хто ж це знову бунтує? Дже і Пушкар, і Барабаш, і Іскра вже в землі лежать. Безпалий з москалями втік. Хто? Старшини, полковники. Усі лівобічні полки йдуть проти гетьмана. То ти з нами? Козак витрившися на цю цюру. З ким з нами? Ти що, вражий сину? Наш полк славний Преяславський, Проти свого ж народу поставити хочеш? Народ з нами. Проти нас – гетьман із ляхами. Ну це вже ні. Зараз я піду та розкажу братчикам, що ти тут вражий, сину затіваєш. Пригрів тебе тетеря, а ти он що робиш? Чекай, зараз я всіх підніму на ноги. Тетеря з нами. «Та коли хочеш, іди, я не затримую. І піду, щоб мені весь чуб обліз. От полковничка нам Бог дав». Він йшов тою самою дорогою, що й його попередник. Нараз бувалий козак зачув у кущах якийсь шум. Зупинився. «Що за чортівня?» – мовив сам до себе. І вихопив і спіхав шаблю. Нараз убивця висунувся і кинув ніж то й тупо впнувся козакові в живіт. Дядько скулився, упав на коліна, потім на бік. До нього підбігли, швидко дорізали.